Її чекав лист Як виявилось Чекав уже два дні Лист був від матері Бо крім матінки Ніхто й не знав Де зараз вона мешкає Лист був відповіддю на листа Якого відправила місяць тому Зося розірвала конверта Дістала чималий білий аркуш І прочитала Одне єдине речення Наша дочка Зося мертва польською. Вона, очевидно, пополотніла, бо дівчина з пошти, що вручила їй листа, запитала, чи не треба подати води. «Нє, дякую", сказала Зося і вийшла з поштової кімнатки. Вони так і лишилися жити в цій хаті. Коли Яків заїкнувся про те, що хоче побудувати свою нову, Параска влаштувала ціле голосіння. «Це ж ми цим не вгодили! Це ж ми вам такі та бридкі, що хочете нас покинути!» Зося несподівано підтримала маму Параску і до хати пробудували ще одну кімнату. Тим більше, що Гаврилко на той час пішов до війська де збирався й зостатися. Час сільського життя для Зосі розтікався і був нестерпно довгим. Вона, як могла, рятувалася нього, роботою, пліткуванням із новими подругами, сварками з сусідами, а найбільше дітьми, доглядом за ними, підтиранням носів, турботою про нагодування і кожен крок, розказуванням казок і різних історій, Почутих в селі і знаних ще з давнього власного дитинства. Через п'ять років після випровади на службу Гаврилка у вересні 39-го до війська знову пішов'яків. Стояла така ж рання осінь як і в час народження першої доньки. Тепер їх було три: Парасочка, Софійка Зосечка і найменша Уляночка, яку Зося старша тримала на руках. Назвати так доньку запропонувала знову ж таки Зося. Дивні стосунки склалися у неї з Улянкою-старшою, хрещиною мамою Улясі. Дізнавшись, яка пані приїхала до її коханця-коханого, Улянка таки вже на другий день забігла до них. Оглядала вбрання гості нареченої, цмукала, ойкала, жартувала, розпитувала... Ну, і кралечку відхопив, сказала Якову на прощання. Тико, здається, то не твоя птаха. Яка вже є, сказав Яків. На той час в Улянки народилася донька. Мав підозру Яків, що також його. Але те не вельми радувало. ти між сам не може, думав з пересердя. А Улянка стала навідуватися регулярно то за тим, то за тим прибіжить. Хоч і жила теперка не вельми близько. Якова майже не помічала. Вдавала, що не помічає. Любила поговорити з Зосею. І якось так вийшло, що подружились вони. Яків уже не так, щоби здивувався, коли Улянка на Великдень у гості запросила. Обох їх. А як же ти між? Тільки спитав. Обоє просимо. Сказала Улянка зі сміхом, що сидів у очах. А вони не пішли. Але Улянка з Тимошем прийшли до батьків. І Улянка, мов би не нароком, зновика забігла. Ходіть та ходіть, сусідоньки, до моїх батьків. Посидимо, погомонимо. Чому ти не хочеш йти? Спитала Зося. Чи то було твоє кохання? Дорожили в дітоцтві, якомога байдужіше відказав Яків. «Тоді ходімо!» Тиміш, на диво, зустрів їх привітно. Як і Улянка, як і Федотиха з Федотом. То була дивина, якої як і був негоден спагнути. В хаті гралися й двійко дітей. Хлопчик Іванко і дівчинка Устиночка. Серце В'якова зайшлося. Його, його риси, поряд з більш несміливими Улянченими, «Видніються в обох дітях?» «Ні, тільки в Івасеві». І він відвернувся. Зося щебече до дітей, ще змішуючи українські слова з польськими і показуючи на свій добре видний живіт, казала, що ось і в них скоро буде така красуничка. «Донечка, донечка!» А сина вона Якову подарує потім. Все ж про те, що вони були коханцями, Улянка ще десь через рік сама розповіла Зосі. Зосе тоді вернулася з походинок від нової подруги темна, мов хмара. Коли Яків спитав, що сталося, закричала. «Ти питаєш, що сталося? Та я дівка, та Уляська, була твоєю коханкою. Любилися, аж пер'є летало, так?» Вона раптом схопила якоюсь дрючка, Хупоріщила чоловіка по плечах, як і всахнувся і вибалушив очі. Жінка, яка пройшла Крим і Рим, дорікала йому за його давнє кохання. А Зося кинулася до нього і почала, як уже, бувало, бити кулачками по плечах, і навіть дряпнула по лиці й шиї, губи зачепила. То ти, кур, ще мені дорікатимеш? закричав, не тямлячи себе. Зося ж розлюченою тигрицею Продовжувала дряпатись Він схопив її за руки Міцно стис А тоді нагнув і задер спідницю Зблиснули округлені звабливі сідниці Які він так любив Але цього разу Яків схопив якусь галузку І став хльоскати по тих сідницях Зося кричала Не своїм голосом На крик вибігла свекруха залементувала й собі «Що ти робиш, господи, окаянний?» Відчувши підтримку, Зося зарепетувала ще довше і залаялась по-польськи. «О, вона вміла лаятися, затяжно і смачно!»